Я вже взяла і не раз скористувалась нею і двічі врятувала своє життя. Пам'ятаєш історію на дорозі? Хто б мене захистив, якби сама не захищалась? А до відмови від смертної кари наше суспільство ще не доросло. Це їм у Швеціях та Люксембургах можна сидіти на канапі в теплі та затишку, захищеним з усіх боків і розмірковувати про вічні цінності, гуманізм, життя, його недоторканність. Я сама про це знаю, сама на німецькій канапі сиділа. Але ж такі правила не для усіх. Навіть там, на німецьких і шведських затишних канапах, не для усіх. Значній частині суспільства на це начхати. І стримує їх тільки страх. Якщо його усунути, стриму не буде. Я знаю цих людей. Я між ними вироста, між ними живу, на жаль. Валентина гірко зітхнула. Голубі очі посіріли, немов грозова хмара набігла на світло блакить. Жовті блискавиці, які розсівала, виголошуючи свою загрозливу промову, помалу згасли. Ну все, навоювалася революціонерко, відновила соціальну справедливість. Навела лад у суспільстві. Співчутливо погладила Амазонку войовницю по кругленькому, малоздатному добою плечі Антуанета. Давай краще подумаємо про твій новий гардероб. Ще трохи і доведеться купувати нові брюки і спідниці. Твої не підійдуть. Анета лукаво посміхнулась. Валентина також перемкнула канали. Тема нового одягу для майбутньої мами видалася приємнішою за войовничі плани, та й не менш актуальною. «Мабуть, я подбаю про це вже там, в Німеччині. Я і крамничку знаю, де купуватиму все для себе і для маляти», мрійливо посміхнулася Валя. «Це зовсім близько від нашого дому», «Знаєш, там продають такі сукиночки з вельвету, велюру, трикотажу, легкі, отут призібрані, отут розширені, отут вставочка, отут гумка, отакі для роботи, отакі для дому». Чи не вперше вона назвала їхнє помешкання у Норштатті «домом»? Антуанетта одразу вхопилась за тему і почала її розвивати – щоб відволікти від агресії і насильства, до якого впевнено крокувала, принаймні, подумки, колись тендітна і тілом, і духом Валя. Що у Валюшки в голові? Що за думки для вагітної жінки? Що за плани? Може попросити Маркіяна, щоб поговорив, переконав? Дорога за край Сіро-чорна каша за вікном, на яку вітер перетворив небо і землю, вимішавши, немов велетенською ложкою, хмари, асфальт, будинки, голі дерева, що тремтіли, скоцюрбившись убіч дороги, видавалась брудно-непривітною, мокрохолодною, колючо пронизливою на вигляд, на запах і на дотик. Завивання майже зимового вітровію, що виводив свої довгі пасажі на верхню ля, Доброго ранкового настрою не додавали. Мама зазирнула до кімнати, навшпинки підійшла до канапи. Дмитро вже не спав. Він чув і ці обережні кроки, і навіть подих, який вона затамувала, немов прийшла не будити його, а заколисувати. Антуанетта ще мить помилувалася сином. Він спав, укрившись теплою ковдрою аж до вух, з неї стирчало лише задовго, як на сучасну майже лису моду, волосся кольору неміцної кави, долоня, на якій спочивала за давньою ще з дитячого садочка звичкою, смаглява шорстка вранці, щока. Як завжди, стерчала з-під ковдри і ліва п'яточка, на диво ніжна, на диво гладенька. Віддаль між п'яточкою і пальчиками, такими ж зворушливо маленькими, сягнула вже сорок другого розміру. Та Антуанетта ніяк не могла подолати в собі бажання поцілувати, знову ж за давньою звичкою, цю крихітну синову лапочку. Стрималася, звичайно, лише спробувала накрити. мус пробурчала під ковдрою ранково незадоволено – «Скільки разів тобі казати, що це мій орган охолодження організму?» П'яточка знову розкрилась. Відкрилися й очі.